Погляд студента ніби обволікав її захисною аурою, оберігав її, і вона заспокоїлася. Наприкінці пари, на якій вона дала першокурсникам розклад, пояснила деякий розпорядок і сказала вступне слово – він підійшов до неї серед інших, головним чином дівчаток, і, почекавши, поки схлине їх захоплений лемент, і вони роз'їдуться, сказав, «Я б хотів запросити вас, тебе, до себе в гості. Це можливо?» Вона суворо насупила брови. «Ні. Сподіваюся, це зрозуміло? Чи будуть проблеми?» Він майже укрився паморозю, як від дихання крижаного океану. На чолі навіть проступили бісеринки поту. І прошу вас, додала Ліза. Називайте мене як усі, на ім'я й по батькові, інакше інакше мені доведеться завтра ж звільнитися з роботи. Домовилися? Він кивнув. Добре. Я «Чекатиму? Скільки треба?» «Зайвий клопіт!» Вона закрила журнал і швидко попрямувала до дверей. На порозі озирнулася. «Не бери дурного в голову, хлопчику! У тебе ще все попереду!» Ось загалом і все. Ліза ще посиділа на кафедрі до другої і зібралася додому. Ішла містом, ніби в тумані, важко продираючись крізь ватяну пелену, що насувала на них великим каламутним клочем. Можна було б зайти до будинку кіно, випити кави, зустрітися зі знайомими, засісти в їхньому товаристві до сьомої години. О сьомій мама приводила додому ліку, але тоді голова буде захаращена безлічу зайвих клопотів і проблем і вечір буде зіпсовано. Але що робити до сьомої? Ліза відчувала себе самотнім човном, що безглуздо б'ється об чужий берег. Спрага життя ворушилася в ній, як, як каміння в нирках. Якби можна було розчинити, перемолоти їх у собі, тоді б усе її єство наповнилося веселими повітряними кульками, і вона б злетіла разом із ними туди, де... «Де що?» – подумала Ліза. «Де панує радість, природна радість від буття, від насолоди повітрям, вином, запахом лісу». «Так буде», – сказала собі Ліза, – «але не зараз». Не тепер. Таємничий ліс, свіжий і веселий, із прозорими джерельцями та рясними дикими черешеньками ще приймає її у свої обійми. Треба тільки зачекати. Раптом вона задихнулася від спогаду про запах сіна там, на горищі, у хліві курятнику. Хлопчик-студент обіцяв, Чекати? Чекати? Чого? А яка різниця? Адже вона чекає, то нехай чекає і він. Ліза вирішила зайти до кав'ярні, своєї улюбленої, що міститься на першому поверсі міської лазні. Каву тут заварювали не розчинну, а справжню. По-східному, на гарячому піску, в керамічних турках, і завжди було мало народу. Тільки ті, хто знав про існування цієї незвичної забігайлівки, для любителів попаритись. Ліза обережно взяла філіжанку з кавою, тримаючи її на долоні. Тут неумисно відбивали ручки, аби ніхто не поцупив, і присіла за столик, що стояв у найдальшому кутку. Кав'ярня була майже порожня. Час був невизначений. Для вечірніх посиденьок зарано, для вранішнього ритуалу – запізно. Ліза із задоволенням зробила ковток, і мимоволі подивилися на вхідні двері. Тут кілька років тому збиралася її сумнівна компанія.